Mutatott rá Nerisev. Tudom, na de ha csiránkozzak már előbb egy kicsit. Na, gyere, kérjünk előrejelzést Végig Végigmentek az állomáson. Léptük, visszhangzott az acélfolyosón. Elhaladtak az élelemmel, levegőtartalékkal, műszerekkel teli raktárak előtt.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 amelyekbe terelő lebezeket szereltek. Ezen a szerkezeten átfújhatott a szél, de lelassítva, megszelidítve. Egy műszer jelezte, hogy a találkozóhelyen a szél erőssége 54 kilométer óránként. Átkozott kellemetlenség, gondolta Clayton, hogy a karella benszülötteivel 54 kilométeres viharban kell tanácskozniuk.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 Alkupac megmozdult, és két tapogatóját szertartásosan megbillentette. – Jó napot! – mondta Szmanyik. – Jó napot! – a Clayton. – Mi a véleményed az időről? – Ki tűnő? – mondta Szmanyik. Nerisev Clayton kabátját. Mit mond? – kérdezte is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 a tizenkét tonnányi tömeg szinte a talaj szintjén összpontosult. A besti az árva volt. Hatalmas dízelmotorját, csak úgy, mint a szükséges nyílásokat, különleges, porálló lemezek borították. Hat vastag keréken állt, masszív alakjával őskori szörnyre emlékeztetett.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 A szél kettőhússzal fúj. Azt hiszem vihar jön. A karellai vihar volt az, amire Létonnak még csak gondolnia sem akaródzott. A nyolc hónap alatt csak egyszer volt részük benne. Több mint 256 km kilométeres volt akkor a szél. Megfordította a jármű órát és visszafele indult egyenesen szembe a széllel.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 Kellemes idő. Megpillantotta az állomás szürke félgöbjét. Meg csinálom? ordította Clayton. Mondj ki a rumot, Nerisev! le issza magát! A motor ezt a pillanatot választotta, hogy végleg felmondja a szolgálatot.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 Osztrigát fogok tenyészteni. Tudod, az Osztriga, de vár csak! Az állomás lassan kezdett elfordulni a szél irányába, távolodva tőle. Klajta megdörzsölte a szemét, hogy vajon nem örültem meg? Aztán rájött, hogy fékek ide, áramvonal oda,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 Visszamegyek. Nem lesz semmi bajod, mondta a Persze, hogy nem. Ó, Istenem! Mi van? Mi a baj? Jön egy szikla, a majd jelentkezem. Clayton a sziklára fordította figyelmét. A fekete folt gyorsan növekedett a látótérben.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 Majdnem felborultam, amikor megpróbáltam. Meddig vehetsz előre? Clayton előre nézett. A távolban kivehette a sivatagot szegélyező, fenyegető, fekete sziklákat. Kb. 15 mérföld, aztán nekirohanok a szikláknak. Na, milyen sebességgel haladok, nem kell hozzá sok idő? Behúzta a fékeket.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 Itt 296-os a szél, ha az egész állomás rászkódik. A sziklák kidöntik a oszlopokat. Félek, hogy néhány szikla átjut és szétlapítja. Hajd abba, mondta Clayton, meg a magambaja is. Nem tudom, kitarta -e az állomás, Clayton. Figyelj rám, próbáld meg! A rádió hirtelen és vészjóslóan lóan elnémult.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 – Ez az, baby! – kiáltotta Clayton a küzdködő bestiának. A győzelem érzése azonban szinte azonnal elpárolgott, mert fülsüketítő csattanást hallott, és valami elzúgott a füle mellett. Háromszáz kilométeres szélsebességnél a átütötték a páncéllemez. Ki volt téve a géppuska tűz karelai megfelelőjének? A szél sivított a lyukakon át, mintha ki akarnál vetni az ülésből. Kétségbe esetten kapaszkodott a kormányba. Hallotta, hogy a vitorla lebeg. A lehető legerősebb, rugalmas anyagból készült, de nem fog sokáig kitartani. A rövid, vastag árbóc,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 akkor viszont a szikláknak vágódik. Kitartott. Egy zöggenés csúcsán oda tudott pillantani a szélménőre. A látványtól rosszul lett. Kész. Vége. El van intézve. Hogyan tarthatna ki a 299 kilométernyi szél erejével szemben? Ez túl sok.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 Épp -e, hogy A védelem teljesen tökrement. Ma az állomást két közvetlen sziklatalálat érte. Alig bírta ki. Megvizsgáltam az alapot. A jócskán megsérült. De még egy ilyen vihar. És azt is megúszszuk valahogy. Mi, földi fiúk, mi megússzuk. Még négy hónap, is jön a váltás. Fel a fejjön a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 Ami nagy évenkénti ünnepünk. Á, te és a vihar, ami a véleményed róla? Mérsékelt szélnek nevezném, mondta Nem veszélyes, de vitorlázáshoz már kisé kellemetlen. Kellemetlen? Remélem a jövőben az előrejelzéseit kisé pontosabbak lesznek.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 Mégsem sem lehet, válaszolt önmagának Leiton, még rosszabb előérzettel, mint a vihar alatt. Hát nekünk tartalék oxigén kell, a saját élelmünk vízkészlet. Na Mi van? kérdezte újra türelmetlenül Nerisev. Mi a fenét mondott, amitől ilyen képet vágsz? Hát azt mondja, az igazán nagy szeleg csak most jönnek. Feltek Létön. A két férfi egymásra merett. Odakint. Erősödni kezdett a szél.